Сане святого Евангелія по Матею. Слово Господньо сталось отче. У I srecoše ga dva besomučnika izlazeći iz grobova, tako pa kada ne mogaše niko proći putem oni. I glepo vikaše govoreći, šta hoćeš od nas, Isuse, sine Boži, zar si došao amo pre vremena da nas muči? A daleko nik paše velikokrdo svinja. Idemo njega molja ugovoreći, a ponosi zlo ni što dozvoli nam da idemo u krdo svinja. I reče i mi dite, i oni sišavši otiđoše u krdo svinja. I gle navali vali sve krdo svinja sa brega u more, I utopiše se u vodi. A svinjari pobegoše i došavši u grad, Kazaše sve i za besomučnike. I gle sa grad iziđe u susret Isusu, I videvši ga, Moliš ga da ode iz njihovog kraja, i ušavši u lađu, pređe i Sine i Svetoga Duha. Čuli smo, braće i sestre, ne basnu, ne neku priču i ne nešto što se desilo nekad davno, pa izgubilo na značenju, na sili. Nešto što se nas više ne tiče, I nešto o čemu mi više ne treba da razmišljamo. Nije to tako, braći i sestre, zato u crkvi, evo danas čusmo strašnu priču, strašnu i istinitu. I nama danas mnogo neophodno, neophodna priča, neophodno upozorenje, strašno upozorenje odkrivanje strašnih mogućnosti ljudske prirode i u onom negativnom smislu mislimo na njen potencijal da primi veliko mnoštvo zlih duhova odnosno demona. Do te mjere čovjek može da se ispuni, braće i sestre, demonskom silom što se po prostoru ma njegove duše po kapacitetima njegovog srca da njemu vratiti se se to ni vemi po svinja ne može donositi da u sebe ne može da svaži ne može da probutro ni svinja vratiti se ne je dobra svinja Pa ne ni dvije, ni deset njih, pa ni stotinu njih, nego veliko krdo svinja od nekoliko hiljada njih nije moglo da nosi u sebi ono što su nosila dva vjesomušnike, dva čovjeka. To je, bratvi i sestre, veliko je i otkrivanje Širine našeg srca, šta človjek može u sebe da primi. S jedne strane vam priča nam govori o tome, a sa druge strane evo i velike utjeke braće i sestre, velike i jedine naše utjeke velikog našeg spasitelja, jedinog spasitelja i jedinog čovjeko ljubce. Ovo što danas vidimo, braći i sve svoje priječi, tako je zgrovito predstavljena situacija na zemlji. Čovjek sa jedne strane demoni, ogromno mnoštvo demona, a sa druge strane jedini naš spasitelj, jedini čovjekoljubac, gospod Isus Hristos. Ništa nas, braći i sestri, ne može da vrati u nauči očevog. Niko nas drugi ne može da izcijeli, da podigne, da izliječi, da vrati u život, osim gospod naš Isus Hristos, Sin Boži Bogu čovjek. Niko drugi, braći i sestri, A od čega on nas spasava i zašto je on nama tako važan, zašto crkva insistira da ne tražimo nadu nijukom drugom, da ne tražimo spasenje ni na jednom drugom mjestu, da ne tražimo rešenje, braće i sese, nigdje je drugo, da u crkvi, a u njoj, u svetim tajnama gdje je sam Bog prisutan svojim, blagodatnim, božanskim energijama. Zašto, braći i sestre, crkva insistira na tome i upozora? Zato što se, braći i sestre, oko nas, u vazduhu, nalazi mnoštvo zlih duhova. Veliko mnoštvo, braći i sestre. Jedna trećina angelskog svijeta se pretvorila u demone braće i sest. To nije nešto što smo jutro saznali i čuli. To je nešto što crkva Božja zna duhom svetim od trenutka kad je prvo angel postao djavol i od trenutka kad je počelo rašivanje na nebesima, kad je počelo odpadanje Zna, brađe i sestre Crkva Božja, duhom svetim, da satana jeste čao i da nije sam, nego da je uspio svojim repom da skine trećinu zvijezda i da ih prevuče vječnim, neprobojnim mrakom. Da uvuče u angelska srca mrožnju prema Богу, tvorcu njihovom i prema čovjeku. Svi mi, braće i sestre, možda ne ova djeca, ali ako se ne potrudimo, imaći oni to iskustvo, imali smo u sebi osjećaj strašnog gnjeva. Svaki od nas, braće i sestre, osjetio je ponekad u sebi, da bi se nekome najradije iskakao po glavi. Pa onda vrlo često to i verbalno izrazimo, a možda je neko od nas i pokušao nekoga da pretvuče, da ga viši života. Ako ne fizički, onda sigurno kroz zlo pamćenje. Neka velika nržnja prema čovjeku, možda jednom, možda nekolicini njih. Možda prema mnošto njih, ali neka velika, ne ljudska mržnja, braće i sestre. Jer čovjek nije sposoban da mrzi kao stvorenje Božje, ako ga neko ne nadakne duhom mržnje. Energijom mržnje. A energija mržnje je satanska energija, braće i sestre. Zato Svi smo osjetili, neko manje, neko više, da zaista postoji mržnje. E vidite, braće i sestre, kad smo bili u velikom gnjeru prema nekom čovjeku, velikom, strašnom gnjeru, kad nam se sve izmijenilo, oči, pogled, riječi naše, glas naš, braće i sestre, izgled naš, pokreti naši, U tom trenutku se sve mijenja jer duh gnjeva, odnosno sam džalov, u ovaziju čovjeka i djeluje u njegovom srcu i umu i vodi riječ u njegovej duši. I čovjek, pošto je biće Bogom sazdano, ne može mnogo da nosi to braćni sredst. Ne može. Umalo bi čovjek. Pobedite djemove demone oni su u svoju arđeovsku prirodu primili to zlo podnosiv deformisali braću i sestre i postavili djavo s tim što treba da znam da su oni ne prestanu tako raspoglošiti oni prema čovjeku i prema Bogu Имаю страшну и незмірну морожу брате, сестро. И не перестану су у том розподже, чак се туде да га још пише распламцею. И онда идемо ен ситуациу уљдски род, со своим своим поделам. Моје, твоје, биће моје, неће него моје, ја сам управу дишју управу идите за мном, не, него појдите за мном, я имам решение, не, я ћу дати решение, я ћу вам дати све. Дакле, свете наше подјале на нивоу те людске равни, они, братья и сестра, дешавају се испод свода поднебесја, a u podnebesju moštvo demona. Pritome, kod ljudi postoje podjele, neki smatraju da su pravo za razbord unih drugih, i tako se ljudski rod bijeli, vrlo često ratuje. Vrlo često imamo velike probleme zbog tih podjele braci i sest, jezičke, nacionalne, ekonomske, ovakve, onakve, a ne zna čovjek jadniji čovjek. Jadniji čovjek ne zna da u podnebesiju za koje je srbni čovjek ne zna ni da postoji. A znali su to naši predsi, znali su to naši sveti oci, zna to naša crkva pa nas upozorava da u podnebesiju, braći i sestri, postoji jedinstvo. Učenje. Svi demoni Na se sa njihovim arhistrativom satanom i svi drugi demoni kojih nije malo braća i sestri, sveti oci govore da ih je veliko mnoštvo u vazduhu, sveti oci koji su mogli da ih gledaju braća i sestri. Veliko mnoštvo. I oni su svi braća i sestre usmjereni na čovjeka velikom, ognjenom, paklenom mruženju. Oni podijele porodicu, oca i sinova, podijele porodicu, жену i мужа, razdvoje braću i sestra, razdvoje umove, razdvoje prijatelja, razdvoje braću i sestre i u parohijama, razdvoje sveštenika od sveštenika, razdvoje narod od Hoće da razvoje i to im je cilj, narod od i od vladike, episkopa svoga, i onda braće i sestre imaju veliku paš. Kad uspiju da unesu sjeme podjele, posebno je opasno kad podjele uđe u crnu, ove druge su donekle odnošljive, a se nekako čovjek i može nositi sa njima, iako nijedna podjele nije dobra sem ona blagoslovena i blagoslovenim i blagodatnim makšem Božim što Bog odvoji nekaj odvojeno a govorimo o onim podjelama koje demoni izazivaju najopasnija podjela braća i sestri kad uspiju da odvoje čovjeka od crkve kad uspiju da odvoje Narod od svojih sveštenika ili možda sveštenika od naroda jer oni napadaju braće i sestre i ljude, i ljude koji su u svešteničkom činu pogotovo njih na njih ide veliko mnoško najopasniji demoni da odvoje narod od crte, od klira od svojih episkopa i ako to uspio braće i sestre ili još gore Ako uspiju da ih ubijete, da krenu za lažnim učiteljima, za lažnim pastirima, za bukovima, braće i sestre, koji su na sebe ogrnuli svešteničko djejanje, tada imaju, šta imaju pred sobom, braće i sestre? Baš briga za naše jedinstvo. Oni se, braće i sestre, pravi, demoni su to znati. Da vam sad neoptrećujemo kakva je sve to nauka demonska, kakva sva lukavstva tu postoje. Bojimo se da bi se neki od vas i sablaznili, možda i odustavio od borbe, kad bi znali svekim poslojima. Ali treba da znamo da vrlo često zauzimaju stav prižljivih i daju znake zainteresovanosti za rešavanje naših problema. Pri tome, ne gledaju naš mir, nego gledaju našu dušu, braće i sestre. Slatku dušu i slatku ljudsku krv, koje bi se najradije tog trenutka napili, ali gledaju da bez bijede usloje da ulov bude vječan i naslađivanje zlom traju. Zato, braće i sestre, Budimo oprezni. Demonima i svima onima kojima oni vladaju, jedinstvo apsolutno ne Njima je potrebna naša podibija, naša vječna muka, naše vječno mučenje, braće i sest. A rešenje i spasenje imamo samo u crkvi Hristova. Ubreg može da presadi i neki klinički centar. Mozak može da operiše, srce može da operiše neka ustano medicinska. Nobu može da zamijeni protezom. Takođe, braći i sestre, naša nauka, naši stručnjaci. Sve je to Bogom bragosloveno. Možemo da se vozimo avionima, možemo da Možemo da ronimo, braći i sestri, dublje od kitova. Šta sve, sabremini čovjek ne može. Evo danas već počinu da pucaju Bogom brogoslovene, mada pobožujem dopuštenju te brane. Onda čovjek, običan, jada, ne pripremljen, ulazi u polja strašnih stvari, braći i sestri. Danas već djeca mogu mnogo toga, braći i sestri. A ne treba to nam i od toga da nema velike i vječne koristi. To nas ne može zaštititi od nasrtaja, od nebesnih sila i agresora. Ne braće se se svojom pametom čovjeku. Ne može da se bori protiv demona koji su na to ravni neuporedljivo brži od njega. Demonska inteligencija, braće i sestre, zapamtimo to, velika je, satan je bio prvo angel, braće i sestre, prvi pred gospodom, u serafimskom činu, braće i sestre, znate koji su to potencijalni, strašni, i povukao je sa sobom, iz svih činova angelskih povukao je demon. I oni, braće i sestre, велику veliku за za sve ljude koji umuju van crkve i ne crkvenim, odnosno Hristovim umom. Strašno, braće i sestre, za čovjeka da bude izvan crkve. Strašno i mnogo opasno. Poglibeno, braće i И I vidimo da je tako danas. Pogledajmo ljudski rol. Pogledajmo kako se ćamo braći i sestra odomađio u ljudskom rodu. Pogledajte samo kako se bezoprasno šeta i koketira vodeći dude kao pseta. I to sa osmijekom braći i sestra sinoz prolazimo kroz grad kasnim večernim satima vraćajući se sa bedenju u svetih mučenika Romanola prolazimo kroz grad i vidimo mošku svijeta, grad od kako kao bukvalno kao pesak kao telo bivaju vođeni na zakvaj na tim žrtvenicima posvećenim temeljima i sve više tih žrtvenici zlogoodno mo se ime braće i sestre grevnih Božanstav, drevnih idova, sve više ti noćni klubovi, ta sabirna mjesta nose upravo ta oputna imena, demonska imena. I na njima se braći i sestre vrši žrtvo prinošenje. Pa zar to nije žrtvo prinošenje? Mladi ljudi, sinođi, i to kako izgledaju braći i sestre? Podnega, Razgovićeri, bukvalno pripremljeni za prinošenje na žrtvu. Čavo voli takve žrtve. Razgovićere, našninka, dotjerane za obred. I onda zabiraju se tamo i oduzima im se ono najvrednije u čoveku, braća i sestre. A to je srce koje treba Bogu da bude posveđeno, koje treba Bogu žrtvu hvali da prinesa. Šta kaže Sveti Apostol Paveli danas? Kaže da čovjek ako ustima ispovijeda da, da Išus jeste Gospod i ako u srcu vjeruje da ga Bog podiže iz mrtvih, bit će spasan. A kako, braće i sestre, ljudi na takvim mjestima, kako mogu da ispovijede gospoda, kako u srcu koje je tamo raznim poneženo, braće i sestre, unakaženo, kako može da ima vjeru u vlastnost gospoda, kako će potvrditi na ovom mjestu gdje se nalazi sveti žrutveni na kome se prinosi beskrna vjeru žrtva jedinom istinitom Bogu. Zato, braći i seste, mnogo je važno da znamo da demoni nisu postojili samo u one dane i ono vrijeme na Benicaričkom jezeru i samo u ona dva čovjeka. Gdje su mučnika? I danas, braći i seste, oni nalaze se u najvećem broju ljudi. Možemo Slobodno reći, kako je rekao sveti Ava Isaija, odšelni, veliki tajno vidac i srce znavec, juče smo ga svarili. On kaže, um kao oko srca, braći se srce, dok god se ne trgne i sna smrtnoga kaže, prebiva sa demonima. Človik, braći i srce, dok god se ne trgne Dok god ne prepozna prišutnog Boga u crkvi svetoj pravoslovnoj u svetoj gožanstvoj liturgiji, prebiva sa demonima braća i sestre. I drugo je važno za pravoslovne hrišćane koji живе u ovom vremenu da znaju da demona ima braća i sestre. Dajte mnogo i da su i tekako ušli u ljudski rol. Mnogo duboko ušli braći i sestre I malo je oni koji to danas prepoznaju Vrlo, vrlo malo I gotovo da se o tome i ne razgovara Kao da je stavljena, zabarana na tu temu Čak i mi, svešteno služitelji Koji bi trebalo da ih posebno izobličavam I ne samo da ih izobličavam Nego prije svega da ih i svoje duše i svoga srca uz pomoć lagodatne sile Božje iz stjera, pa onda i narodu Božjem da pomognemo da se osvobodi tih velitih i strašnih uza. Čak braće i sestre i mi smrštenici neke to ne prepoznajemo, ne govorimo narodu o tome iako je situacija i takav polarmantno. I kad stvar postajemo na lakav način, mnoge stvari ne postaju Много јасни брати и сестре. Је што је важно нагласити, i решење проблема много јасније. А то je ни код други, до Господ наш Исус Христос. Нас браће и сестре нема спасења ван цркве. Нама нема спаситеља из Господа нашег. Али не било како, него након како Бог заповедио i kako demoni osjećaju protiv sestre ne možemo mi sam hoćemo mi da prođemo kao ona oni, oni nesrećnici ekzorcisti egzor koji su htjeli da svojim nekim silama đavoljeriju da demona pa kažu u ime Isusa Krista u ime Pavla iz saći i što čovjek pa su jedna živa glava iz pukle kad je džavo i čovjek skočio na njih. Ne može, braćo i srst, ne možemo se mi boriti protiv podnebesija, strašnih podnebesih sila. Izvan crkva, braćo i srst, to nemojmo da pokušavamo. Samo u crkvi, samo kroz svetotajinski život, kroz podvižnički život, ne samo da dođemo i uzmemo svoj zalogaj i idemo dalje, živimo kako hoćemo, ne, moram, braćoj i sese, svetotajnski život svojiti sa asketskim životom. Askezi u pravosnoj crkvi ima za cilj da nas osvobodi od strasti, da nam osvobodi srce, da osvobodi teritoriju srca, da u njoj sagledamo carstvo nebesko, braćoj i sese, to je caratog carstva. Gospoda naša bića se Hrista. Zato mnogo važno da znamo da strasti, kako reče jednog svjetih otaca, jesu demoni. Naravno, to traži i posebno tumačenje koje ćemo sad zastaviti, ali znajmo, braće i sestre, čišto orijentacije radi da ne mislimo da su demoni tamo negdje da oveko, da mi nemamo nikakvih problema sa njima, da mi u toj borbi nismo, ne braće sestre. Samo kratko, stomako u gađanje svadevo ugodio i svadu pjesije jeste demon brat i sestre čovjek koji je podom strašu on je rob demona 100 na kući to je prvi kako će pretu polje pod osam duhova zla tvorlo gospelim duh i s onim se nije lako boriti Tako da, znamo kogod u tom problemu, ima problem sa džavom, sa demonom, s tomak ugađanjem. Drugi e, džav, braći i sestre, demon, bluda. On je govorio, sjeći, ofenzivi, ne treba mnogo govoriti. Dovoljno pogledati pogledati oko sebe, dovoljno je pogledati u sebe, pa da vidimo kakva je to agresija, kakva je to agresor. Od raznih pomislih, Sve da i djeva, medaj Bože, i djeva plod, da mol buda braćin Nije to nikakav seks, nije to ništa od onoga čemu Đavo hoće nas nauči, pa to nas ima raznim sogatkim imenima, ne braćni sestra. Demon blud, kad bi ga vidio čovjek koji bludneči, on bi tog trenutka umro braćin sestra. Umro u svom grijegu, kad bi ga vidio kako je luža, kako je odvratan i kakav smrad iz njega izbija. Iz njega koji je čovjeka i kroz njega zadovoljava svoju demonsku potrebu ljudskim tilom. A čovjeka postavi ubeđenju da mu je dobro i da uživa, da je njegovo prirodno pravo laži i opamda, demon budem. Demon gnjeva, braće i sestre. Demon gnjeva. Nije to da štitiš ti tvoju pravdu, tvoje imanje, tvoje, naše. To je vrlo često, najčešće demon gnjeva, braće i sestre, se sa svojim raznim projavama za opamćenje i tako dalje. Onda demon srebroljublja. Demon srebroljublja. To zvanjanje Na bilo što drugo što nije bol. Sve to srebrodublje. Kako ću, što ću, ta briga. Onda i urnjava da nađemo sebi neke temelje. Ne, malo pijeska da pospajemo pod sobom nebi visi ravi. Stanje za carske visine. Na pijesku da zidamo. Na tankom ovedu srebrodublje. Pa kako se završava to zidanje. Možemo i to da vidimo. Onda vraćaju sestre termijom tuge, demon ninije, demon čomotinje, demon taštine, demon gordost. Sve su to, braće i sestre, demoni koji preko strasti djevuju na nas i državaju su njihove vlasti. Treba to da znamo i dobro, braće i sestre, da se zapitamo, koliko toga ima u nas koliko toga ima u nama i da počne, ali vidite samo da i kako ima u notri naš groč sesec, u sebi imaju mnogo, kod demona. Jedna pomisao protiv sesec, ukozvani podstrek, to je demon u napadu. A znate koliko ljudi prima ne samo jednu pomisao, jedan podstrek, nego potpuno je na dasku sa A opšte to na srpska, ne, ne oseća problema. A kad ga pogleda čovjek koji zna i koji vidi, imao što da vidi, braći i sestri. Čavo imao čovjek. Čuvajmo se toga, pazimo se toga, čujmo ovu priču, provjerimo sebe, ispitajmo sebe. I vidjet ćemo da vidite kako ima sprasti u nama, mnogo demona u nama, ali bez očajanja. Evo da spasite, braći i sestri. Evo ga, onaj gdekin svi demoni padaju na kolje bez borbe demon ne smije da se bori sa Kristom demon ne smije braće i sestre da ju lišava Kristu tu borba nema evo vidimo regioni demona pred smirenim Bogu čovjeku padaju na koljena i mole ga da ih uvijek sgoni da ih je sgoni i svjed da ne spušta u besa Takav odnos imaju demoni prema gospoda našom, braći i sestri. Strašan i veliki strah. Tako da i mi, povisni, žavo imamo, nemamo kud da idemo, braći i sestre, do našu crkvu, do u našu svetu liturgiju i ka našim svetim darovima, ka našem nebeskom, jer kao nebeskom cjerebnom hledu. Ti, ovaj kako se demoni u nama osjećaju kad v atmosferi trpljenja, pokajanja, posta, molitve, kroz ispovijest po brmenu, pa dođemo pa primimo krvu, onoga pred danas demoni, braći i sestre, iz ova dva gadarinska bjespomušnika kleće. Kleća pred njim, braći i sestre, a išti on, danas se nalazi u našoj crkvi svetoj pravoslavnoj crkvi ista je ta sila braća i sestre i danas i isti je odnos prema Kristu kao i u ono od se strašno boje crkva braća i sestre strašno se boje crkva strašno se boje sve te liturgije strašno se boje krsta častnoga strašno se boje bijela i krvi I zato, braćaj i sest, na sve moguće načine, trude se da od dvoje od svetoga putira, da nas dvoje da ne primimo Boga u sebe jer oni onda moraju da napuštaju, braćaj i sest, moraju da se oblače, osjećaju oni miris, krvi, hristove, osjećaju silu i prisutku Boga u čovjeku, pogotovo u čovjeka koji se dostojno pričešljuje. A onaj čovjek koji se pričašćuje, pa poslije toga, ide da prinese sebe na žalcu nekom demonu, demonu bluda. To je, braće i sestre, samo u bistvu sa vječnim i besplatnim umiranjem. To dobro znaje, je pazite, braće i sestre, ako djavo uđe u čovjeku, teško izrazi ko se kriste. Ako čovjek i sve u tajnu plećašća prima, a ne boli se protiv đavola, nego naprotiv daje mu se na bivokoj noć. Velite braćice, da je to možemo sigurno da kažem. Situacija koja se ili nikako ne liječi, ili je bilo samo izuzetni slučajeva da se takav čovjek na noge da je uspio da se pokraje. Ne. Nemoj obraćaj sese Sigrano. Ako smo već došli ovdje, evo nas, Bog je sve obezbijedio. Evo tijela Boga kaže, evo krvi moje, sve je obezbijedio. Ništa ne tražimo od vas. Samo jedno, pogodarenje i život po mojoj svetoj vodi. To je, braćaj sestre, valjda neka čas da živimo po zapovjestima Božih, a ništa te veći ne može činiti od toga. Da živiš, da se trudiš, da ti je to posao i glavno zanimanje. Ovo drugo, braći i sest, pa to ili radimo, ili ako nas sprečava da živimo povodi Božih, to bacamo, braći sest, pa to bih da trebalo da je jasno. Luka ako neće, oće lijeva, ima zjekira, pa da joj odsječemo, i da je bacimo, ili ako oči neće da gledaju kako je Bog zapovjeda, ima nešenje. Ne bi oporije, braći i srsti, nego mož, pa da ga izvadimo i da ga bacimo, ako neće da gleda kako je Bog zapovjeda. Nemojmo da smo spoli, braći i srsti, probleme pravimo pogledne tamo gdje ih nema, pravimo pogledne tamo gdje imamo moćno rešenje. Samo živimo po volji Božjoj, budimo u crkvi i ne mi braći i sest. Ima ko će nama da obezbidi zalogaj, ima ako će da nam obezbidi sve što nam je potrebno i u vremenu i u vjecnosti. A koliko argeva ima, koliko svetitelja, nema i drugog posla da vam pomaze u A neće varja spasenje da spadne na men, brak, da ja sam se spasavam. E, mojmo to da razlogimo. Smirimo se, budimo u crkvi, rjevujemo da smo opoljeni braće i sese i sa mnoštvo snajpera pokriveni. Ali imajmo samo jedan pancir, jednu pancirbu, jedan oklop, ono što je neopisku Pavle dao, vjelu pravoslavnu, ali pravu pravoslavnu vjeru, ne foksifikati, nego onako kako ne se sveti Sava, učio da živi, ne ovo mlako oživljenje, Na lošu vam. Nego ozbjeno poračanje pute Božije. I ne brinimo se, brađe i sestri. Ako je Bog sa nama, demoni mogu samo da nas gledaju. I evo danas gledaju nas kako smo postavili trpezu, kako nam je Bog postavio trpezu na veliku neprijatelja naša. Šta mislite? Jesu demonski oči danas superi? Pa na crkvu Božiju, brađe i sestri. Ono što je izvan crkve, to je pojedeno, braći i sest, ili je zamersno to za neku drugu porciju, A ono što im u crkvi, to je ono što njih ovi, braći i sest, ne mogu da podnesu da se mi sabiramo oko svete trpeze, oko tijeva i krvi i da se naslađujemo sami Bogom. Za neke to, braći i sest, užac. Bog i na bitku na prijatelja Bog je postavio i mi brati i sestre pokrenimo lovice istoku pokrenemo lice svoja Bogu užimo ruke srca svoje pa i fizičke ruke ka svetim darovima jedimo i pijemo braće i sestre ali demone ostavimo njima sa njima i nemojmo ih se prošiti do Goc smu crk Bog će naštetiti majka Božja, sveti apostoli, sveti oci evo i današnji sveti mučenici, carski mučer, mučenici Romanovi. I oni nas pokrijevaju, braće i sestre, svojom velikom smjelošću. I svi naši sveti, angeli, čuvari. Eto, tako da živimo u crkvi, tako da se u njoj uviječimo, tako da rastemo, tako da ozdravimo, tako snažni da budemo, ako i u Carstvo nebesko da uđemo i danu, braći i sestre, vječno da se radujemo i veselimo. Amin, Bože dalje.